קיסריה קיסריה זאת עיר עתיקה שנמצאת על יד הים, דרומית לעיר חיפה. העיר הייתה גדולה וחשובה בתקופת הורדוס. היה לה נמל גדול, שווקים, רחובות ובתים גדולים ומפוארים. אחת לחמש שנים היו בעיר תחרויות ספורט גדולות, משחקים ותיאטרון. היום אפשר לבקר בגן העתיקות בקיסריה. זה טיול יפה ורומנטי ברגל על יד הים. באמפיתיאטרון בקיסריה יש קונצרטים של זמרים מכל העולם. על יד קיסריה העתיקה יש היום עיר חדשה. אפשר לראות שם הרבה וילות גדולות ומפוארות.